Na mpenzi msiza ajikalibu kukifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo kwa mutasari waki. Burundi ya jiunga na ule mwengu kwa kuadhimisha siku ya kiswahili duniani kwa mara ya kwanza nchini. Burundi shuri zinafanyika katika choki kucha Burundi bewa la mutanga. Nalai ya wamitaya gatumba, trafani mutimbuzimu kwa wani bujumbura watiwa wasiwasi na maji ya nawe indalia katika makazi ya oricha ya musimu wakiangazi kuanza. Katika habari za kima taifa, kundila M23 ulasema harita ondoka kutoka simu lizo tukua nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bea shaka na menginda mpenzu msikizaji, mitambo na ongono na Alfonso Kugimana. Hapa tuyo mimi ni Romare Deniwa Yivuze. Radio Isanganilo Radio ya Mariviano. Habari Kamili. Dunia kwa mara ya kwanza inaadhimisha siku ya kimataifa ya loha ya kiswahili hivileo baada ya mwaka uleopita shirika la umoja ya mataifa la elimu sayansi na utamaduni UNESCO Kutangaza kuwa kila Julai 7 ni siku ya kushirikia loha hiyo inauzunguzwa na watu zaidi ya milioni miambili kote duniani Chini Burundi sherehe zinafanyika katika choki kucha Burundi E, bewara mutanga na kuandelewa na ubalozi wa Tanzania nchini humo kwa ushirikiano wa chuo kikuu hicho pamoja na chama cha kukuza na kuendeleza Kiswahili Saprosti Burundi kwa kuangazia hilo ninaungana na mwenyekiti wa chama Saprosti Burundi chama kicho shirikiana na wa Tanzania na chuo kikuu Kuanda maadhimisho hiyo uh, hayo Pierre Clavere Harerimana Naam Ni karibii leo vitasomi. Naam. Naam, nakusikia. Pierre Gravel nini maana ya siku kuu ya Kiswahili duniani? E, kwa, kwanza lugha ya Kiswahili ni lugha moja miongoni mwa lugha 10 zinazozungumzwa na watu wengi duniani. Eh maana ya siku ya Kiswahili duniani e, nafikiri ni kukipa hadhi Kiswahili, kukikuza na kienzi kukipa heshima yake. Namu, luha ya kiswahili sasa inafaida gani kwa jamii ya Burundi? E, luha ya kiswahili kabisa nafikiri inaumuhimu kubwa sana. Yani tangu kiswahili kilipo indizwa katika programu za mafunzo kuanzia shule za msingi hadi seko hadi zizo inaonekana kuwa luha ya kiswahili imepamba, imepanuka mchini. Uh, mikoa mingi imeanza kufundi kiswahili imegifunza na kiswahili kimezaga nchini kote wale ambao wame, wamegifunza inawawia rahisi kuzunguka mm, e, nchi nyingi za afrika ya mashariki na mchama sapros burundi unacho kinachangia vipi kukuza luha hiyo nchini burundi uh, mchama sapros burundi kinachangia sana katika kukuza luha ya kiswahili kwaani kila mwaka kila mwezi eee eh, tunatum tunahimiza watu kudifumba kiswahili wale walio karibu na na vituo vya saprosu burundi wanakudia wangipunza katika katika madarasa wale ambao wa, wanapatika na mbali na vituo wa tunawafundisha kupitia mitandawe ya kijamii facebook na twitter na kupitia vipini kinozio peperushwa redioni e, mupano kipindi tuzungumuza kiswahili kimacho pita kwenye redio isanganino. Na walao kifuza darasani wakafuzu itasavyo wanapewa vieti Shukani Pierre Craveri Halimana unayongoza chama Saplos Burundi. Alfante. Tunahendere na tarifa yetu ya habari laia wakazo mita ilio vamiwa na mafuliko katika... Ini ula gatumba, tarafani ni kwa wani bujumbura, wasima kutiwa hangaiko kubwa na maji ya naweendelea kutuwa makatika nyumba zao, licha ya kuanza kupungua katika baadhi ya sehemu Wakati wanaomba kulindu wa ya mafuriko hisene na hetu wakatibu kata gatumba na wajengia matumaini kuwa serikali na washirika wake waliahidi kujenga ukuta kwa ajili ya kuzuia maji kufuka mpaka. Mengi zaidi na omenduwayo. Mko kwenda kwa gatandatu na Maji yaliyotuma baada ya katika vitongoji vya Mshashe ya kwanza na Mshashe ya pili yanaendelea kupungua hadi kwenye takriban mita 10. Ukichukulia sehemu mafuriko yalipotua msimu wa mvua, wa vitongoji hivyo wanaeleza kutokuwa na kikwazo chochote cha kuhamia sehemu nyingine endapo serikali itaamua kuhamisha Ingawa wanaogopa kuanza upya maisha. Kama mazingira atakuwa ni maziko nyi watu atahamia sawa lakini mazingira kwa tofauti na hapa kwa mtu amezoea ameshaika miaka mingi na ni vigumu sana. Hijapokuwa hapa kuna maji lakini hapa kuna samaki nyingi. Sawa kwa mfano utoe watu hapa hapa katumba wapeke kama ngambo za Gihanga na wapi kavu sana pale tatakuwa ni Na Naongea kuna mashamba hapa na alimiaga hapa. Kwapeka Gihanga ataishi acha maisha tumo ndani na siku hizo. Sona ni vigumu sana. Kikubwa kama ungewezekana katengeneze udigi hapo katengeneza watu wakapaka naikaa hapa kama vile zamani tatakuwa vizuri zaidi. Sawa ale tikifanya twezikatada ara kieni sisi chenge na shimamia iko sisi tukotana shimamia juu kama bwana sababu tutengeleze ya dig sisi tunazafurahi sana kwa mapendekezo yao wanadani kuwa suluhu la kudumu kwa mafuriko hayo lingekuwa ujenzi wa lambo la kuzuia maji hayo yanayoendelea kufurika maeneo yao Maji yamepungua kweli kweli yamepungua lakini hayajenda mbali yako karibu yani inaonekana muda utie kama hajatengenezwa hapa mvua kirudi tu na maji yanarudi kama kawaida maji ni mengi chini acha na panda naakuwa mengi tena wanarudi kama vile alikuwa tu siku kwa swala hilo iseni ntahetwa kiongozi wa mtaa wa Gatumba anaohakikishia wakazi wake kuwa lambo linakwenda kujengwa hivi karibuni tuliitaka selikari na mashirika wadhamini ili kutujengea ukuta wa kuzuia maji ili kuzuia mafuriko yanayoendelea kukimbiza raia wamta wagatumba kila mwaka Ninaimani kuwa selekali itatoa jibu zuri kwa sababu tulipewa ahadi Tunadani kuwa kazi zitaanza kipindi hiki cha kiangazi amakohusu swala la kuhamishwa kiongozi huyo anajuza sualakuwa lakamati ya kitaifa husika na upambanaji didi ya maafa mafuriko yaliwasababishia kuhama mara kwa mara wakazu wa mta huo wakatumba miaka miwili inapita lejo isanganiro ni kiboko yao na mtu na tarifa yetu ya habari baadhi ya umba umba, wanaundwe na watoto na wanawake jini bujumbura. Nasima kuwa kwa hondoa barabarani si jambo baya lakini wanaomba kusaidiwa ili wakithi mahitaji badai wapate kwa achana tabia hiyo. Waneza kuishi maisha hayo kwa kukusa la kufanya. Wamesima hayo hii wakati wizara ya mshikamano kwa ushirikiano na utawara imiwasaka tangwa asubuhi kwa ajiri ya kwa katika v na baada ya kufanya biashara katika soko kuu la Gitega anasema kuridhishwa na upungufu ule wa visa vya wizi uliochangiwa na kuondoa barabarani watoto na omba, omba. hata hivyo na hofia kuwa hatua hiyo haitafua dafu na watoto hawa watarejea barabarani mratibu katika shirika Suji Payele linalotetea haki za watoto ambaye pia ni kiongozi ya utekrezaji wa tume ya utekelezaji wa sheria hiyo anataja baadhi ya hatua zitakazowezesha ufanisi wa hatua yenyewe kukiwemo kueka ulinzi mkali kwenye barabara ili atakaye rudi akamatwe na kusikilizwa kwa ajili ya kupata usaidizi kutoka mkoa ni Gitega mapo ni katikati mwa enchi tuelekee maharibi mwa enchi ambapo wafanyakazi wa shirika la Tanganyika Sugar Company Wale kuwa natumikia katika mashamba ya miwa mm, eneo la rukoko tulafani gihanga mkua ni mbubanza wameamukea kupika kambele ya ofisi ya wajiri wao kwa kidai mshahara wa mnyezi miwili. Mwajiri wao wamefanikiwa kuondoka baada ya vyombo vya usalama kuingilia kati katika shirika Tanganyika Sugar Company wanaturiza wafanya kazi hao kuwa wanagiana kuwalipa pesa hizo jumamosi ama jumatatu. Na wakulima mkua ni bujumbura wanalamika kuwa mavuno ya musimu wakiangazi haya takuwa mazuri kwa wanao lima mpunga katika mabonde na tambarare wakiriza kuwa bathi yao wameanza kulima mwezi mei kabla ya kupata mbolea wanaomba kupatikana na kwa muda wa mbolea katika idara ya kirimo na ufugaji mkua ni bujumbura wanakiri kuchereweshwa Kwa mbolea lakini wakisha uli wakulima kutumia mbolea ya asili kabla ya kupata mbolea viwandani. Danieri Mazarahisha amesema hayo katika mkutano wa kutathmini Shuri za kilimo katika musimu wa kiangazi mkutano wa jumatano hii. Na daraja linaruunganisha tarafa za rugombo na murwi mkwani chibito okelo kuwa limibumoka ya pata zaidi ya miaka mne kwa sasa linakarabatiwa laia wa meneo hayo na sima kuwa litawalitia manufaa makubwa hasa kurahisisha biyashara ya mavuno kwa upande wa tarafa murwi. Katibu tarafa murwi anamatragio kuwa uh, hata mapato ya taongezeka kutoka kodi zita kazo tozo sukuni ana matumaini kuwa hata ajali za watu leo kuwa nasomwa na mtu muhila zita punde ni habari za kima taifa Habari za kima taifa Naam katika habari za kimataifa wasiwasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema mazungumzo katika mji mkuu wa Angola kati ya Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Kongo Félix Tshisekedi hatasimamisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo kulingana na shirika habari la Uingereza BBC mazungumzo hayo ya Jumatano mjini Rwanda nchi chiniyo patanishi wa raisisi wa Angola yalikubali kusitishwa kwa mgogoro kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ofisi ya raisisi wa Kongo ilisema kwenye Twitter viongozi hao pia walitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama wa na kujiondoa mara moja na bila masharti kwa M23 kutoka sehemu walizoshikilia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini msemaji wa E23 Wilingoma aliambia BBC kuwa kundi hilo halijiondowe kwenye sehemu hizo uhusiano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa na wasiwasi tangu mwezi 23 kuanza tena mashambulizi katika jimbo la Kivu Kaskazini mwishoni mwa mwezi Machi baada ya takriban mwezi mmoja bila mashambulizi makubwa na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kujiuzuru kama kiongozi wa chama tawala cha Conservative baada ya leo lakini ataendelea kudumu kama waziri hadi baada ya mwaka huu Kuingana shirika la habai la Ufaransa irefii kiongozi mpya wa chama cha conservative. na kuchaguliwa na kuanza kudumu kama waziri mkuu kufikia michezo wa mwezi oktoba hatua hii inajiri siku moja tu baada ya waziri mkuu Johnson kusisitiza kuwa hataji uzuri kutoka na na tuhuma ambazo zimekuwa zikmoandama Johnson ilikuwa amewambia wabunge. Kwa mba taendelea kutekereza majukumo yake richa ya shinikizo za kumutaka jiozoro kufuatia kungwezeka kwa idadi ya mawaziri wanawo jiozoro na maafisa wengine wa serikali wanawo motohomo Johnson kwa kukosa, kwa achiria kwa chukulia hatu wa maafisa wa serikali yake wanawo tumiwa kusika katika unyanyasaji wa kingono. Na mpenzi mzizaji kwa talifa hizi za kima taifa talifa ya mchanawayo haina chaziada uskose kunganas katika talifa nyingine za hapo badaye panapo majariwa. Thank you.